265. Irumpția islamului în Mediterana și în Orientul apropiat. La fel ca în cazul evreilor sau al romanilor, islamul, mai ales în prima sa fază, vede în evenimentele istorice episoade ale unei istorii sfinte. Spectaculoasele victorii militare dobândite de primii califi au asigurat de la început supraviețuirea și apoi triumful islamului. De fapt, moartea profetului a declanșat o criză care ar fi putut fi fatală în noi religii. După o tradiție care a sfârșit prin a fi acceptată de majoritatea musulmanilor, Mahomed nu a desemnat un succesor. Abu Bakr, tatăl soții favorite, Aisha, a fost ales calif chiar înainte de înmormântarea profetului. Pe de altă parte, se cunoștea predilecția lui Mahomed pentru Ali, soțul fiicei sale, Fatima, și tatăl nepoților săi, Hasan și Husein. Pare probabil că Mahomet să fi vrut să-l aleagă pe Ali, succesor. Ca să salveze unitatea comunității, Ali și partizanii lui acceptă însă alegerea lui Abu Bakr. Cum acesta din urmă era mai bătrân, Ali nu se îndoi că îi va urma destul de repede. Pentru moment, esențialul era de a se evita o criză fatală pentru islam. Triburile beduinilor începeau să se desprinde, dar expedițiile întreprinse imediat de Abu Bakr reușesc să-i supună. Imediat după aceasta, califul organizează raiduri împotriva Siriei, bogată provincie aflată sub suzeranitate bizantină. Abu Bakr moare după 2 ani, în 634. El apucă totuși să numească succesor pe unul din generalii săi, Omar. Cât a durat califatul acestui destoinic strateg, 634-644, victoriile musulmane s-au succedat într-un ritm vertiginos. Învinși în bătălia de la Iarmuc, Bizantinia abandonează Siria în 636, Antiochia cade în 637 și în același an Imperiul Sasanizilor se prăbușește. Cucerirea Egiptului are loc în 648 și a Cartaginei în 694. Înainte de sfârșitul secolului al VII-lea, Islamul domină Africa de Nord, Siria și Palestina, Asia Mică, Mesopotamia și Iracul. Numai Bizanțul mai rezistă, dar teritoriul lui este considerabil diminuat, luta 16. Această irupție vertiginoasă a arabilor a fost descrisă pe drept ca ultimul val al invaziilor barbare ce au zguduit imperiul roman de apus. Totuși, spre deosebire de barbari, arabii se instalează în orașe garnizoană nou ridicate la marginea deșertului. Plătind un tribut, coparele supuse își puteau păstra religia și obiceiurile, dar situația se va schimba simțitor când o parte a populației urbane și, în primul rând, funcționarii și intelectualii vor îmbrătișa islamul. Închei nota. Cu toate astea, în pofida acestor succese fără precedent, unitatea comunității Uma era grav compromisă. Primind o rană mortală din partea unui sclav persan, Omar abia a avut răgazul să desemneze șase și ai profetului ca să aleagă un succesor. Ignorându-l pe Ali și pe credincioșii lui, cei șase au ales calif pe un alt genere al profetului Otman. 644-656 Aparținând clanului aristocratic al comunității, clan ce fusese ostil la început profetului, Otman a împărțit posturile cheie ale imperiului notabililor orașului Mecca. După asasinarea lui Otman de către beduinii garnizoanelor din Egipt și Irak, Ali a fost proclamat calif de Medinez. Pentru șiiți, care nu recunoscuseră niciun succesor din afara familiei profetului, Ali era în sfârșit primul calif adevărat. Însă Aisha și mai multe căpătenii din Mecca, îl învinuirea pe Ali de complicitate la asasinarea lui Otman. Cele două partide rivale se înfruntară în bătălia zisă a Cămilei, pentru că s-a desfășurat în jurul Cămilei Aisei. Ali își stabili capitala într-un oraș garnițoană din Irak, dar califatul său fu contestat de guvernatorul Siriei, Mu Aouyaya, socru al profetului și văr al lui Otman. În timpul luptei, înțelegând că bătălia era pierdută, ostașii lui Mu ridicară coranul în vârfurile sulițelor. Ali acceptă arbitrajul cărții, dar slab apărat de reprezentantul său, renunță la dreptul lui de succesiune. Ca urmare a acestei gest de slăbiciune, el a fost părăsit de o parte din partizanii săi, cunoscuți de atunci sub numele de harigiți, gestioniști. Ali a fost omorât în 661 și credincioșii lui, puțin numeroși de altfel, l-au proclamat calif pe fiul său mai mare, Hasan. ales și el mai dinainte, 660 de sirieni la Ierusalim, Mu Aouyaia îl convinge pe Hasan să abdice în favoarea sa. Mu era un șef militar capabil și un politician îndrăzneț. El reorganizează Imperiul și întemeiază prima dinastie de califi a omeyazilor 661-750. Dar ultima șansă de a reunifica Uma e pierdută când Husein al II-lea, fiul lui Ali, a fost masacrat în 680 la Karbala, în Irak, împreună cu aproape toți membrii familiei sale. Această martirizare nu a fost iertată niciodată, deși și ea a trezit din de revolte sângeroase reprimate de califii aflați la putere. Abia început din secolul al X-lea, comunitățile șiite au dobândit permisiunea să celebreze în primele 10 zile ale lunii Muharram, ceremonii publice de comemorare a morții tragice a imamului Husein. Așadar, la 30 de ani după moartea lui Mahomed, Uma era divizată și a rămas așa până azi, în trei partide. Majoritatea credincioșilor suniții, adică partizanii ai tradiției suna, sub conducerea califului aflat la putere, Shiitii, fideli dinastiei primului calif adevărat, Ali, și harigiții, secesioniștii care socoteau că doar comunitatea avea dreptul de a alege șeful, precum și tatoria de alta da jos dacă vârșa erori grave. După cum vom vedea, fiecare din aceste partide a contribuit într-o măsură sau alta la dezvoltarea instituțiilor religioase a teologiei și a misticii musulmane. În ce privește istoria Imperiului întemeiat de primii calif, e de ajuns să reamintim evenimentele mai importante. Expansiunea militară continuă până în 715, când turcii obligă o armată arabă să abandoneze regiunea de pe Oxus. În 717, a doua expediție navală împotriva Bizanțului a ieșuat cu grele pierderi. În 733, Carol Martel, regele Francilor, îi zdrobește pe arabi lângă Tur și îi constânge să se retragă dincolo de Pirinei. Este sfârșitul supremației militare a Imperiului Arab, dar de atacurile și cuceririle viitoare vor fi o operă a musulmanilor de altă extrație etnică. Islamul însuși începe să-și modifice unele structuri originare. De la o vreme, obiectivul urmărit prin războiul sfânt, așa cum fusese definit de Mahomet, era din ce în ce mai puțin respectat. În plus, convertiții nu se bucurau de aceleași drepturi cu arabii. Începând din 715, tensiunea dintre arabi și noi convertiți se agravează continuu. Aceștia din urmă erau gata să susțină orice răscoală care le făgăduia drepturi egale cu ale arabilor. După mai mulți ani de dezordini și conflicte armate, dinastia omeazilor este răsturnată în 750 și înlocuită cu o altă familie importantă din Mecca, a abasizilor. Noul calif învinge cu ajutorul șiiților. Dar starea credincioșilor lui nu se schimbă și al doilea calif A Basid, al-Manșur, 754-755, înăbușă în sânge o rescoală șită. În schimb deosebirea dintre arabi și noi convertiți, se șterge cu desăvârșire sub abasid. Primii patru califi au menținut capitala califatului la Medina, dar mu auia se să capitala la Damasc. De acum înainte, influențele elenistice, persane și creștine cresc treptat de-a lungul întregii dinastii omeade. Aceste influențe se pot decela mai ales în arhitectura religioasă și laică. Primele mari moschei din Siria împrumută cu bola bisericilor creștine. Palatele, vilele, grădinile, decorațiile, murale, mozaicul imită modelele din orientul apropiat elenistic. Abasiții continuă și adâncesc acest proces de asimilare a moștenirii culturale și mediteraneene. Islamul trezește și organizează o civilizație urbană, întemeiată pe birocrație și comerț. Califii renunță la funcția lor religioasă, trăiesc izolați în palatele lor, lăsând grija de a trata chestiunile curente ale credincioșilor în unor teologi și specialiști în drept canonic numiți ulama. Construirea în 762 a unei noi capitale, Bagdadul, marchează sfârșitul islamului cu preponderență arabă. Orașul în formă de cerc împărțit de o cruce este o a mundi, centrul imperiului. Cele patru porți reprezintă cele patru direcții cardinale. Planeta cea mai benefică, Jupiter, prezidează nașterea Bagdadului, căci lucrările au început în ziua fixată de un astrolog persan. Al și succesorii săi se instalează cu toată pompa împăraților sasanizi. Abbasizii se sprijină mai ales pe birocrația, în majoritate de origine persană, și pe armata regală, recrutată din aristocrația militară iraniană. Convertiți în masă la islam, iranienii preiau modelele de politică, administrație și etichetă sasanidă. Stilul sasanid și bizantin domină arhitectura. Este totodată epoca traducerilor prin intermediul limbii siriace a operelor filozofilor, medicilor și alchimiștilor greci. Sub domnia lui Harun al-Rashid 788-809 și a urmașilor lui, civilizația mediteraneană a antichității târzii cunoaște o primă renaștere de expresie arabă. Ea completează uneori să opună procesul de asimilare a valorilor iraniene încurajat de Abbasi. Vom vedea mai departe consecințele acestor descoperiri și confruntări asupra dezvoltării spiritualității musulmane.